«Прощай, жінка! Прощайте, діти! Стійте міцно!» – крикнув батюшка. Ми пропускаємо подальшу сцену дикої розправи над священником, старим титарем і над двома десятками парафіян. Жертви мовчали. Ні крику, ні стогону не вирвалося з їхніх уст. У натовпі щорумився навколо церкви і досі стояв мовчки, понуро, починало закипати глухе хвилювання». Учорашній жебрак на дерев'янці стояв тепер перед юрбою на двох здорових ногах, і про щось палка кричав, вимахуючи милицею і показуючи нею на жовнірів та ксьонзів. Недалек від нього Петро помітив вогнену чуприну диякона і його волохатий закривавлений кулак, що високо підіймався над юрбою. Єдиноборця вже з ним не було, він лежав під ногами юрби, весь обліплений темно-червоною багнюкою. Петро вдарив коня під боки ногами і хотів був кинутися до Даякона, але натовп відтіснив його так, що йому треба було проскакати через Майдан, оточений жовнірами. «Гайдамаки!» – блискавкою майнула думка у Петра. Він повернув коня й помчав стрілою по безлюдних вулицях села. За загальним галасом не можна було розібрати, що кричали деякан і жебрак на дерев'янці. Але глухе ремство, що знялося в натовпі, почало швидко зростати і перетворюватись на грізний рев. То там, то там, як сплески піни в бурхливому морі, почали підійматися стиснуті кулаки, палиці. Гнівні крики виривалися з загального гомону, здавалося, бракувало тільки одного слова – Однієї іскри, щоб натовп цей люто кинувся на мучителів. Нараз десь іззаду пролунав крик «Пан, пан їде!» Над натовпом одразу запанувала тиша, та лиховісна тиша, яка завжди буває перед страшною бурею. Навіть екзекутори припинили тортури. Усі повернулися в той бік, звідки почувся крик, і застигли в німому чеканні. До Майдану наближався на вороному коні в пишному убранні вершник Хорунжий Голембицький, наречений дочки Лисянського губернатора. Поява цього нахабного жорстокого шляхтича не могла обіцяти нічого доброго. Поруч із шляхтичем їхав Гонта. Обличчя його було непроникне. Здавалося, ніхто не зміг би розпізнати, що ховається за цими насупленими бровами, за цим стиснутим ротом цих темних Потуплених очах. За паном і Гонтою йшло кілька челядників. Жовніри миттю розступилися перед вельможним паном. Побачивши видовище, яке відкрилося перед ними, Гонта здригнув і відсахнувся. На якусь хвилину він втратив самовладання. Обличчя густо почервоніло, темні очі блиснули страшним гнівом, але то була тільки одна мить. І знову обличчя Гонти – на було замкненого непроникного виразу. Шляхтича ж картина катування напаки дуже потішила. Він окинув увесь майдан задоволеним поглядом, і на обличчі його заграла весела посмішка. Привітавшись із Дешицьким, шляхтич промовив презирливо мружачи очі. Що навчаєте? Так, прошу пана, маленька дисципліна. Лайдаки були надумали бунт учинити. Бунт? Шляхтич нахмурився, і вродливе обличчя його одразу набрало жорстокого виразу, а в світлих очах спалахнув злий вогник. Чому ж пан Плебан одразу не послав до мене в двір? Го, я б їм показав, що значить у мене сама тільки думка про ті бунти. Розправились поки що й самі, а як потомляться наші жовніри, тоді попросимо панських челядників на допомогу. Лайдаки надумали лякати нас крулем, видав, мовляв, їм привілей на право держати благочестя. Круль, шляхтич підвів пиховито голову, брови його поповзли вгору, а губи скривилися в гоноровиту усмішку. «А яке має право, круль, втручатися до моїх хлопів?» – промовив він і гордо похитуючись у сідлі. «То є село князя Любомирського, а я його комісар і посесор. Отже, я тут пан і суддя і цілковитий господар, а Крулеві сюди втручатися зась. Нехай видає привілеї своїм станичним і кухарям, а якщо надумає втручатися до наших підданців, то ми швидко вкоротимо йому руки». Насмілюся доповісти, що селяни цього села мають привілей на право держати благочестя від господаря їхнього вельможного князя Любомирського», – промовив Гонта. «Ніколи», – відрізав шляхтич, – «іще пиховитіше».